Capitolul 2. Tu, dești Fiul meu, întărește în Harul care e în Hristos Isus și cel, cele ce ai auzit de la mine cu mulți marturi de față, acestea le încredințează la oameni credincioși care vor fi destoinici să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun al lui Hristos Isus. Nici un nu se încurcă cu treburile vieții ca să fie pe plac celui care strânge oaste. Iar când se luptă cineva la jocuri, nu ia cu nuna dacă nu s-a luptat după legile jocului, vine ca plugarul ce se ostenește, să mănânce el mai întâi din roade, înțelege cele ce-ți că și Domnul îți va da în toate. Aduți aminte de Isus Hristos, care a înviat din morți din neamul lui David după Evanghelia mea, pentru care sufăr până și la ansuri ca un făcător de rele, dar cuvântul lui Dumnezeu nu se leagă. De aceea, toatele rapt pentru cei aleși, ca și să aibă parte de mântuirea care este pentru Hristos Iisus și de slava veșnică. Vrednic de crezare este cuvântul căci dacă am murit împreună cu El, vom și învia împreună cu El. Dacă rămânem întru El, vom și împărăți împreună cu El, de El vom tăgădui și El ne va tăgădui pe noi. Dacă nu suntem credincioși, el rămâne credincios, că nu poate să se tăgăduiască pe sine însuși. Amintește-le acestea și îndeamnă stăruitor înaintea lui Dumnezeu să nu se certe pe cuvinte ceea ce la nimic nu folosește, decât la pierzarea ascultătorilor. Silește-te să te arăți încercat înaintea lui Dumnezeu, lucrător cu față curată, drept învățând cuvântul adevărului, iar de deșartele vorbiri lumești, ferește-te, că cele vor spori nelegiuirea tot mai mult. Cuvântul lor va roade ca o cangrenă, dintre ei sunt Imeneu și Filet, care au rătăcit de la adevăr, zicând că învierea s și petrecut și răstoarnă credința unora. Dar temelia cea tare a lui Dumnezeu stă neclintită, având pe cetea aceasta, cunoscută a Domnului pe cei ce sunt ai săi, și să desprezească, și să se depărteze de la nedreptate oricine cheamă numele Domnului, iar într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de lut, și unele sunt spre cinste, iar altele spre necinste. Deci, de se va curăți cineva pe sine de acestea, va fi vaste de cinste, sfințit de bună trebuință Stăpânului, potrivit pentru tot lucru bun. Fugi de poftele tinereților și urmează dreptatea, Predința, dragostea, pacea cu cei ce cheamă pe Domnul din inimă curată. Ferește-te de întrebările nebunești, știind că dau prilej de ceartă, un slujitor al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând față cu toți, destoienic să dea învățătură, îngăduitor, certând cu blândețe pe cei ce stau împotrivă, ca doar le va da Dumnezeu pucăință spre cunoașterea adevărului și ei să scape din cursa diavolului de care sunt prinși pentru a-i face voia.